Хто придумав суп з макаронами? Перші супи люди варили з м'яса та кісток тварин, яких їм вдавалося добути на полюванні. Придумали цю страву за кілька тисячоліть до нашої ери. Тільки -но людство навчилося кип'ятити воду. У стародавній Греції суп був першим фастфудом – швидкою їжею. Просто на вулиці будь-який бажаючий міг купити тарілку гарячого бульйону з горохом, сочевицею або бобами. Слово «суп» з'явилося у середні віки. Існує думка, що воно походить під стародавнього слова «соп». Так називали шматок хліба, який вмочали у горщик або тарілку з бульйоном, юшкою або м'ясним соком, що зостався після з'їденого шматка м'яса. На Русі супи їли з давніх часів – у гарячі, влітку холодні. Всіма улюблені макарони вважаються стравою італійської кухні. Проте насправді їх придумали китайці ще багато століть тому. Потім макарони почали робити й у Єгипті. Римляни вважали макарони їжею, дарованою богами, і швидко перейняли мистецтво їхнього приготування. У добу середньовіччя макарони набули популярності серед арабів, що жили у Сицилії. Тонкі стрічки тіста висушували на сонці, щоб вони могли довго зберігатися. Існує думка, що слово «макарони» походить від сицилійського слова, що означає оброблене тісто. У середньовічній Італії макарони не їли щодня. Вони були вишуканою стравою, яку подавали на десерт. Адже на виготовлення макаронів ішло дуже дороге борошно з особливої пшениці твердих сортів. У 16 столітті в Італії виготовлення макаронів стало серйозною справою. Майстри макаронних справ об'єднувалися в спеціальні цехи і працювали згідно з суворими правилами та статутами. Саме тоді були розроблені основні види макаронних виробів або пасти. Довгі спагетті, тонка вермішель з італійських робачок – фігурні метелики, пір'я, мушлі, спіралі. У Росії про макарони дізналися трохи більше 200 років тому завдяки Петру I, який наймав у Європі майстрів суднобудівників. Серед тих, хто відгукнувся на заклик російського царя, були італійські майстри. Ось вони й навчили готувати і їсти макарони.